صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم الله طيبا سماه بواسطه شفاعه النبي الاعزه الله عليه وعلى na častnu porudcu, alamu od posanjike i sve druga. Allahu Subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponijetimo pohvatno sa razdana da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Subhanahu wa podari svoje dobrotje, blagodati i milosti. Pa ga mulimo Subhanahu wa da nam tu blagodati milost prema nama koja oća pa nam podari koristno znanje od koje se on koristiti i svoje život ustaviti pod njemu. Putujući da Allahu Subhanahu wa ta'ala njegova zadovoljstva.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 morava kako izgradi svoju spoljašnjost po šerijatskim propisima isto tako izraditi svoju unutrašnjost kako je rekao planet al-salman al-farisi rabbi allah ta'ala svaki čovjek ima svoju spoljašnjost i unutrašnjost A onaj koji izgradi popravi svoju unutrašnjost i allah će popraviti njegovu spoljašnjost to je onaj koji nečisti svoju unutrašnjost allah će u nečistiti i pohvati, nego u spoljašnjosti. kurkanske ajete i hadise Allahov Allah, poslanika Ali Is. V. S. pronaći ćemo da je za vrijednika unutrašnjost mnogo, mnogo bitnija. Da poveda računa od svojoj unutrašnjosti, to je kod njega mnogo, mnogo bitnije. Svakako ne treba zapostaviti svoju spoljašnjost i dijela koja čini svojim udorima, A isto tako treba povesti račun o svoje unutrašnjosti, pa čak tako je nego o svoje spolješnjosti. Posmatrujući kur'anske ajde, hadisa Allahog posljednika, ali misalat, ali misalat, ali misalat, nalazimo da su mnogi čini ogromna djela sa kojima bi čovjek volio da dođe sutra pred Allaha subhanahu wa ta'ala i zutim da nestane li djela unutrašnjosti djela srca u tim djelima ništa nam ta djelanice sutra koristiti kod Allaha subhanahu a jedno od bitnih ili najbitnijih ideja, a je najbitnije okoje moramo poist računati, a se naše unutrasnosti. Jeste jaki u vezi nje. Ja počinavam sa svojom slušom, svoje srce koliko smo uvjeden. Wa Allahu subhanahu wa ta'ala subhanahu što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže ibn Kay Ibrahimullah ta'ala, jedno reko patrivnom djelup srca al-yaqinu ruhu a'malil kulub allati hiya ruhu a'malil javarih al-yaqinu ruhu a'malil kulub allati hiya ruhu a'malil javarih yaqinu srž djelup srca yaqinu srž djelup srca ako nebude čovjek ubieden u Allah, zače bude iskren Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zaće voljati Allaha. Ako ne bude ubijeđen u Allaha, zaće strahovati od Allaha, nadati se Allaha, ima do šta pravi. Jakim srž dijela srca, koja su opet srž dijela u doba. Kaži mi, kad je vratim Allahom, talo su da će sam kin. Jakim srž osnova svih dijela srca, koja su opet osnova srž dijela u doba. Pa da dakle, u prije smo potrebili da se pozabavimo svakako ovim, a i ostalim djelima srca. Jer nam je dobro poznat hadis, Allaho upoznanika, ali se vada sam podruži hadis, na čijem kraju kaže, to toista u ljudskom tijelu postoji jedan organ. Ukoliko je taj organ zdrav, zdravo je cijelo tijelo, odnosno od cijelog tijela dolaze zdrava ispravna dijela. I ukoliko je taj organ pokvaren, pokvaren će biti cijelo tijelo, odnosno od tijela će dolaziti loša djela. Ono kare kaže, ala ulazija um, u um, kalbi, zar to, to Allah subhanahu wa ta'ala kaže, da na ahiretu nam neće ništa vrediti dođe, ono bih preda Allah subhanahu wa ta'ala, sa načistim pokvaranim srcem. Ništa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jaume lajeta unarun valaberun illa me, at Allah je za kalbi in salim. Toga da na čovjeku neće vrediti, imetaknuti njegovo potomstvo, vrediti on samom čistom srce, s kojim dođe preda Allah subhanahu wa ta'ala i brojni drugih šarijanskih teksturi koji govore o ovome, a dakle ponajviše naše srce se čisti, očvršćuje, pročišćava sa ovim osobinama kvijelko potrebnim, a jedna od njih to pokaže mu kaim jeste Allah Subhanahu wa ta'la ovu osobinu jaqinu spominje na mnogo mjesta u Kur'an i Kerimu. Na oko dva desetak mjesta spominje se ubiđenje jaqin na razne načine u Kur'an i Kerimu. Pa odmah na početku Allahove knjige يا رب الله سبحانه وتعالى اطلبني هو وسيدكم ب guidance الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه الذين يقرئ كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبلكم وبالاخره هم يقين Ta uzvišena Kalifanim, ta uzvišena knjiga od početka do kraja, u njim baš ne imalo sumnije, ona je upustva samo Bogoboja njima, onima koji budu vjerovali u grib, u svijet, dakle, koji ne vidimo svojim očima, a o njemu smo obavješteni u Koranu, vjerodostavnom koji budu obavljali namaze, i od onoga čime ih mi obskrbujemo, na Allahom putu koji budu vjerovali ono što je objavljeno tebi o oh Muhamada, jer je to najpreće, jer je to, dakle, presudno, i oni koji budu vjerovali ono što je objavljeno prije tebe, i koji budu ahiret u aheretu uđeđeni. Aheret A složit ćemo se i ono je dobro poznat početak suri Al-Dakar, pogotovo, dakle, ovaj, na početku suri Al-Dakar, Allah subhanahu wa ta ta'la govori o ljudima koji postoje na dunjavku, koji žive na dunjanku. Kolo prvih pet ili četiri ajeta spomni iskreni istinske vjernike, spomni njihove prijeko potrebne osobine. A kada Allah subhanom tela spomni nešto uz iman, onda se to mora nati kod vjernika. A nemože biti vjernik nevoda namaz, nemože biti vjernik nevjeruje u gali, nemože biti vjernik nevjeruje u poslanstvo Mohameda Alihi, nemože biti vjernik koji pod sebe nema uđedenja. Zatim u dva i gardna ajta v šestom i govori o iskrenim, jasnim, čistim nevjelicima koji neće da vjeruju. Zatim dolazi ogroman broj ajta o trećoj skupini koja je Allah mogelje zna i najbrojnija na dunja i najopasnija po muslimane. Zato je Allah subhanahu wa ta ta'ala u brojnim ajitima razum se vratimo. Dakle, Allah subhanahu wa ta ta'ala među osobinama vijednika, uz vijednika, uz iman spomnio osobinu ubezenja. Tako dakle, dakle da tu osobinov jedni koci da mora da izgradi. Ono što Allah subhanahu wa ta'la spomnio uz to je dakle obavezno. Zatim, Allah subhanahu wa ta'la spomnio u svojoj knjizi brojne arite, brojne dokaze, brojna znamenja. Zatim u nama stvorio je ta znamenja oko nas. Međutim, i pored njihove jasnoći, očiglednosti, ljepoti, veličini, Kuruqe pouqe isti Allahu's prenote la ay azlaman anusi ma'lum asim u piejani. Ima te ljudi koji od početka do kraja procitaju Allahu Kitabu, malu knjigu koju je Isusena ukarist. A zašto ni kod jednog a, a velo je tad barun an Qur'an, am alaqunu bi atfalha, zašto oni ne razmišljaju o Qur'anu? Razmišljaj o Qur'anu. Qur'an je objave da se o njemu razmišlja, ne da se samo čita pa kako za čitanje za svaki proučeni harf imaš nagradu kod Allaha je tako svaki proučeni harf imaš 10 selapa jedno dobro djelo koje se vredni do 10 selapa međutim nije to cilj objave Kur'ana cijeli objave Kur'ana je i s i sa razmišljana njemu da bi je razmišljao i plaćao pouke i poruke radio potom to ostavi dragan te a ne tako da, da pročiškaš od početka do kraja zato ono su stvarno toli spomni svoj kizni koji samo čitaju Kur'an jer čitaju Allah'u knjivu, ne zna i ništo drugo, to su neznalice, nevuki, nema inakog, je li Pa dakle, poruke, poruke iz Allah'a i subhanahu wa ta'la ajta ne uzimaju osim onih koji su ubijeđeni. Allah subhanahu wa ta'la prejasno kaže u svojoj knizi, kada što mi svoje, svoje znanine, svoje ajta dokaze, Haga besairu linnas. Ovo su jasni, očigledni dokaze, linnas, došlo je ennas al varovsko-vijeskoj zad, isteprak, da slovo vladnost. Ovo su jasni, takvi očigledni dokaz, vizpomni se čak da Sair, da Siret jeste ono, što čovjek jasno nao te nevi je svojačima. To su takvi jasni i jeho Allaha Subhanahu stala znamenja vi za sve ljude. Begutim, wa udel, wa rahmeta, ali qavnio ka nam, ali su uputani, milo samozvani koji su ubedjeni. Ali su uputani i milo samozvani koji su ubedjeni. Djetno objeđenje je velika Allahova subhanahu wa ta'la. Nema veće blagodati koju posjeduje vijednik i djenica, koju mogu posjedovati. Zato da svaki vijednik i trebaju se potruditi maksimalno, a u osobinu kod sebe izgraditi. Vidješ, imam Ahmed. Nesari, Ibnu Mađa, Ibnu Hibban, Tukhari, Avedbun Ufadu i mnogi drugi od evsata, Ibn Ismail, Ibn Avsata, Ibnu Ismaila, Ibnu Avsata, koji nam prenosi, da je Abu Bakr, radijallahu ta'al, godinu dana, nakon smrti Allahov poslani Karih i Zalat, to je sam izpeo se na nimber. Pa kaže, sjećam se prvog dana, kada se na ovaj nimber izpeo Allahov poslani Karih i Zalat, to je sam. Abu Bakr. I plakao, i plakao. Zatim spomenuo riječi koji je tog dana,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 Jer doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon je klina. Doista jednom čovjeku nije dato ništa bolje od zdravlja nakon je klina. Pa ono što je čovjeku dato najbolje, jeste je ja, klina. Neste u biti ime. Hafiz ali Irakija ovaj hafiz u cijemini. Dobri mahrad šahid jer Kako je upitan u drugom hafizu, Allaho poslanita alihi sallam štatu, Allaho sallihanem najviše voli. Pa je rekao imanun laši kafiri kojeg nema, nema u sumi, kojeg nema, nema u Zbog veličine ove blagodati, jeklina, objeđenja. Rijetko bi kada Allah, poslanik alihi sallam, ostajao sa sjela, a da ne bi učio dono koju kojoj se spominje jeklina, jeklina objeđenja od Allaha subhanahu wa ta'la do sebe i svoja shrabe. Pa kaže, bijež ima hakim, musulmanu, steter kojih ibn suni, ali li li li li li li li li Kod Abdullah ibn Omer, koji kaže, rijetko bi kada, odnosno često, kaže, god bi Allah u poslani, kaže, sam ustao, sa sjela, polučio bi za sebe i za sve ashrabe. Dobro nam dobro poznatu, Allahum maksim lena min hašlijedike ma tehu lubihi bejnena u labene ma sjetit. Gospodaro, naš podar nam straho jaznosti koja će se ispjeći između nas i griješenja tebi. وَمِنْ تَعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا سكوين... بِهِ جَنَّتَكَ I podar nam pokornosti i ta'ata s kojom ćemo postići tvoje žennete. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُبْلِغُنُ بِهِ Bihi, اِنَّا مِنْ صَحِبَ الدُّنْيَا I podar nam jaqina ubjeđenja s kojim će nam svijet dunjavski musidati i postati postati Bili još ibn albi dunja u svome djelu jaqin od Ebu Bekra rodil Lahotaranta Bionta Khoder, če je Ebu Bekra najbolji čovjek obaj, a lahoposlankari, slova tu sam učit, za tým najbolji nehovi, tieš a schádluče toho. Ebu Bekra rodil Lahotaranta, ko je najbolji na konviennika, je rodiesnika i poslannika. Dobro ma poznati, to je Hadis, kod je Mahama Ahmeda o nebolom Musnevu a valorizátori toho Hadisa, kde kažu, je toho Musneva, kažu, je Hadis, Kada postejan, se na vesný, ta svaga stavila ima Ebu Bekra, انا لي ذات واجه امام جيلو ومتا محمد عليه الصلاه <سؤال> والسلام ورا بعض نوبته في ايمان ابو بكر ومتى زبرك دا يودي انا وودي اسمع وودي عليا وودي الرحمن الداو بكر فا ابو بكر رضي الله تبارك يشهد بي وقولوا لي pospodaram moj podar mi mam podar u zdravlja, podar mi zdravlje podar mi pa mi smo da lako da lako prije da u domu učimo i prethodno spomeno tu spomeno tu da jel' je tri uvjerenja o da o tijelu jer da dakle, ne da budemo uvjerenje u ovo ono je samo dakle, sono što je došlo da do baš samo da uto treba piti uvjerenje kako kažu kai rahamallahu ta'ala prijednom vjeru, medarđu sali'im, jer ti mu ulazi i zalazi u sve segmente vjere, u sve se dakle mora biti ubijeđeno. Pa neki od kako da čovjek bude ubijeđen, pa vi onda analogno tome jer i na druge stvari prenosite. Kako da budem ubijeđen u šariatskim naredbama, Allah mi je nešto naredio, što znači da sam ubijeđen u tu naredbu? To znači da te tu naredbu prihvatim bez imala kolebanja. Prošluputa zadnjih predavljeno je odemljeno kod vas je bilo poštivanje šemijetskih tekstova. Pa po, Spomenu to koliko? A, osam pokazatelja poštivanja šemijetskih tekstova. Smijenom pitati koji su. Uglavnom, onaj koji tvrdi da je ubijeđen u neku Allahu subhanahu tada narodu, mora tu narodu prihvatiti bez ko kolebana, imalo dvomin. Allah rekao, rekao, mojo poslanik Alihi salatu sam završeno je za njega ne pitati tamo nekoga drugog ne istraživati koji je možda nešto dozvoliti ili slično Allah subhanahu wa ta'ala je narijedio kažemo to je završeno za nas Zatim, da vjerujemo da je to put do Allahovog zadovoljstva, da se nečim drugim naradbama, nečim drugim zabronama, odazivanju svemu tome, je li put za Allahov zadovoljstvo? Ne. Da je zato ono što je Allah objavio, s time se postiže Allahov zadovoljstvo. Allah dobro zna, znači naše duše haju, Allah je objavio zbog toga knjigu, poslao nam zbog toga poslanika i onaj koji se bude držao, jer toga taj će biti na prvom putu zunjavku, i na prvom putu sutra do dženeta i Allahovu suhanu zadovoljstvu u glede slijedio dohovo, posanika, isa, od Allahog poslanika i od samoslovnome sa čim ne Zatim, treće da se maksimalno potrudimo da tu naradbu sprovedemo. Maksimalno da sve od svojih mogućnosti. Počestok od nas se podrešno razumijeva aj i sličnim sl. njom. Malo zatme je kada Allah nikoga ne potreće kako njegove mogućnosti. Nakrutiv ovaj ajt ti poručuje da datneš sve od sebe, a ne da se pravdaš od La'l yulifullahu nafsan illa nusra. Allah ma preutreci čovjeka, rek'o njegovoj mogućnosti jeste daj sve od sebe. Da aj sve od sebe, kako si otkroi svoj mogućnosti Odmah na četku, putem i do Pes, dakle, da od samog početka, pa krajnim svim putevima staje doktor. Već tamo da dan ne srce do, Ovaj aj te poziva da maksimalno se potrudiš, onda vidiš kako dakle, ne možeš to su tvoje mogućnosti, onda se prekuštiš oslonješ iskreno na Allah subhanahu wa Dakle da prihodimo sve što je došlo do Allaha subhanahu wa da, da je put Toput do ovog zadovoljstva da se maksimalno potrudimo u sprovedbi te nadobe kako je puta, spomenuto da se radujemo kada dotičnu nadobu sprovedimo, da je sprovedimo drage voli, drage duše, ne da se ponašamo kao da smo prisiljeni, ne da dolazimo u mesti da otklanjamo, ne da klanjamo, već da da se odlužimo sisu. Dakle, dolazimo zato što je u tome rahat od naše duši, zato što je tome smjeraju naše srca. Allah subhanahu wa ta'la u surjet taube govori o monaticima koji svataju, shvataju je li olahko Allaho je propisa, Allaho je narup, izigravaju iz, iz, iz, iz se s njima, izmijavaju i govori o vjednicima, kako to oni prihvataju, kako se obhode prema Allahoim propisima i narupama. na مَا اُنْزِلَتْ سُورَتٌ فَنِنْهُ مَنْ يَكُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا Kada bude objavljena neka sura, oni munafici kažu kome ova sura povećava iman. Munafici ubiri u Medini. U Medini se objavljuju sure koje sadrže u sebi propise. Je tako. Ne govori se toliko o temeljima imana. O tome se govorilo meći prije hijjare. Nakon hijjare u Medini se govori o propisima. Govori se o postu, o zekatu, o hađu, o hijjabu, o guju, o djihadu i drugim dijelistvarima. Govori se o propisima. O munafici kažu kome ova sura povećava iman. Kome ova sura povećala iman, praktikovao, ne praktikovao ili god praktikovao, neće mu se, neće mu se, zašto? Zato što krije nevjerstvo u svojom srcu, neće mu se povećati iman, kako da mu se poveća? Pa kaže Allah subhanahu ta'ala, Te zaadet hum imana, Dao mi kojera? On je steb širun, o On je steb širun, Što se tiče vjernika, njima, njima sura povećava iman, Oni se radili Oni se raduju, oni se raduju u svakoj novoj obiradjenoj suri, svakom novom propisu. Tako se okode i blizete na Allahovu subhanahu wa ta'la. Dakle, da prihvatim, da vjerim da je to pudo logog zadovoljstva, da se maksimalno potrudim u sprovođenju te Allahove nadbe i da to sprovodim, činim drage duše, duše. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta ta'la nešto zabrani, da se također dozovim u toj zabrani, da kažem Allah je zabranio, zabranio Allaho poslanika ali insalatu selam i ne slušam nikoga drugog, ne pokušavam drugog, ne pokušavam nekakvim dosjetkama da dođem do onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio, da se ne poisto vjećajmo sa subotarima koji su bacali petak mrežu, nedilju vadili, tako je govode, ne, ne, mi ne, ne lovimo subotom ribu, a riba ulazla samo subotom, a nima bio zabranj, kao što imamo zabranjeni da rade, jel, subotom, pa bi bacali petkom mrežu, a nediljom vadili, kaže, ne, mi nismo lovili subotom, pa kada Allah nešto zabrani, zabranja Allah poslanika ali ih sada to samo, da ne tražimo puta kako da učinimo ono što Allah subhanovo telo za zranje, da ne priželjkujemo to u svojim grudima, u svojim prsima, jer Allah subhanom tava dobro za šta govorimo i šta u tajnosti i šta krijemo svojim brodima. Kako kaže Hatim, Asan, kada budeš činio neko djelo, obračunavaj svoju dušu i znaj da te Allah vidi. Kada budeš govorio neke riječi, obračunavaj svoju dušu i znaj da te Allah čuje. A kada ušutiš, i kada staneš djelom, dobro znaj da Allah zna tvoju, on trešnja se. Zna zbog čega se ušuti lično Zatim da se kajemo Zbog vremena kojeg smo Otrošili u činjenju onoga što je Allah subhanahu ta'ala zabranio I da da sve što nam je Allah zabranio, da je zabranio radi naše koristi Da zabranio radi naše koristi Sve što nam je Allah naredio Sve što nam je Allah zabranio Sve je to učinio radi naše koristi Nije nam nešto zabranio Da mi to na Dunjanku prohabavali Na njemu je mnogo velika ne. Allah nam je to zabranio zato što je u tome šteta za nas. Zasigurno. Zabranjeno nam je to u tome je šteta za nas i ali pa ko se ustaje, ko se ukazuje Allah subhanahu wa zabrani, on se ako hoće da biti, ja li na koristi, u koristi. Znači trebamo biti ubeđeni posebno, trebamo biti ubeđeni u ono o čemu nas je obavijestio Allah subhanahu wa taala što se desi no ranije, što se desiti kasnije, što se desiti pred što će se dešavati tokom sudnjeg dana, što se desiti nakon sudnjeg dana, jeli od dženeta i džehennema, čumbi da dakle da mora da bude sve usvatu uvjeđen. To je doka dakle nešto što ga zato Allah subhanahu taala na početku ovog jeli svoje da karakter kod ovih osoba vjeren kasomnijen kai to da dakle ono što čovjeka tera ono da, da radi dobro djelo. Onaj koji vjeruje u onaj koji glede, koji je uvidjen ono što je to dakle, od njegovih očijek, što je dakle, drugi nevidljivi svijet. A dakle, vijernik čitajući kur'anske ajete, hadise koji dovoljaju o tome, mora da se to prihvati, da kaže, jes, Allah u tome govore. To šlo je u Allahoj knjizi, to šlo je u vjerodostanom sunetu, ja vjerujem u to. Zatim, vijernik treba da to toliko joj čitava, da to toliko proučava, da dođe na stepen kao da to gleda svojim očima najnižji, najmanijji vid ubiedzenia, uspomenuti, da, vodom, ono što je sredeski nasudni gdana i slično, najnižji vid ubiedzenia, da, ako kažemo, da smo ubiedjeni Mdžednut i Jahennem, najnižji vid ubiedzenia jeste da se nalazi ima ustranja kao da to veda To je najnižji vid ubiedzenia. Jer kategoriya ubiedzenia, uspomenu se tri stepena. Najniži stepen je ilmu il yaqin. Yaqin – do kojeh dolaziš sada nima. A idoli jeklin, visočiji stepen, jeklin objeđenje do kojeg dolaziš znanjem i pogledu, ono što vidiš. Jer koji, kada dođe neko te obavijesti, ono čemu desilo se desilo, je li on je ko tebe pouzdana osoba, ti vjedeš u to. Međutim, kada odeš i još to vidiš, svoje mačinatelje objeđenice povećava. Da se to desilo tebi još, onda bi tvoje objeđenje bilo je potno. Dakle, ajmo ljakim drugi stepen i hakko ljakim treci stepen. Dakle, kada se ti narod još u tome, onda sam sigura, tvoje ubjeđenje je upotpunjeno. A najniži lik ubjeđenja jeste, da dakle ubjeđenje do koje dolazimo sa znanjem, sa znanjem, sa informacijama koje posjeduju. A kada čitamo o dženutu i džahnemu, trebali bismo da budemo toliko ubjeđeni da, kao da ih gledamo svojim očima. I Allah, suhanu wa ta'lu, jednome od Kur'anskih sura سأتذى القرآن سيقول لنا فهم يسأل آية سآية الموجيجين التكاثر المم. التكاثر وحاكم التكاثر حتى زلتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترمون الجحن ثم لترمونها علم اليقين kako se prrodeo jaite kullana law ta'ana min al-yaqin latarawna al-jahim thumma latarawna aina al-yaqin yasuchu janiha yasuchu Vzpomni našto tako. Kjella lau ta'lamuna ilma al-jaqin. Kjella, neva, neva. I prijedu na mladinu, vzpomni seko milan žinaki cagir. Žubba zadunjal. Neče, mu um, prosto, ki světok nobude mu svoje kadorov. Kaj Allah, kjella, neva, neva, tako. Lau ta'lamuna ilma al Da znate. Da imate kot sebe znanje, s kojem ste dosti vljetni ubedjeni. Ovo je rečeno ilmu jaklina. Mene živit jaklina. Kjela, lalu ta' lalu, da znate, da imate znanje, s kojim ste postavili jaklina objeđenja, vrta vrnu na ljahinu. Zasi budem istabili ljahinu. Ljahinu. imate znanje kod sebe, na osmum koji se stakli biste ljahinem svojim očima. Vidjeli biste ljahinem svojim očima. Sadat je bilo tako. الله هو صانع البرد الله صلى عليه وسلم اوليتاك زاستايو بيكم سفاق اا اللي говорить تسبيحا فبي czynia te zbih Allah govorit tahmidu fbi rahime wasallahu govorio jannatu fbi mali Allah subhanahu wa ta'ala jann govorio jahannam Zatim či tebe sasibu, no bi djeti svojim očima. Sayedan Allah si biti izložen jihnemu, tako kov stojí usuri. Marjam, in minkum illa variduha kjana lrbika hačna lnaqdiya. I neemani jedno god vas, in minkum potvrda. In minkum ama basu neemani jedno god vas, adani biti izložen ter jihnemu, ter jihnemu to ise to, jih zalušena gospodara. Zatim ćemo pogobajazne sačuvati jahannama, a ostavit ćemo, jel i da u jahannama gleće oni koji su bijeli, uz ovom čalu, oni koji su bijeli nevjednice. Dakle, da dođemo na takav stepen, da imamo kod sebe znanje, da poručavamo kuranske arite i ahavise, da dođemo na taj stepen kao da dakle, spomenemo to u tim kuranskim aritima ahavisima, da damo svojim očima, tiče To znači biti Zatim ako boga sutra kada vidiš se prolačava. Zatim ako boga sutra kada budeš u džanetu, onda tvoje se objeđenje potvori. I također kod musibeta, kad nas pogode kako ostati u objeđenju vijedniku, kako ostati čvrstog imana u objeđenju, kad nas pogode bilo koji musibet, se žalimo na Allahovu objeđenju, nemoj da se snedivamo, nemoj da jadikujemo. E, dakle, to što nas je pogodilo od musibeta, to shvatimo ne kao odnos neprijatelja prema neprijatelju, već odnos kao najmilostivijeg prema svome robovama. Ne mojmo nikad. I mi se da vrijedi da se taj hadis ispiše na, na, na zidu i da se često praćamo tijeli posjećamo Da zavarujemo na hadis, parafazirat ću po drugje. Jedne prilike kada je Allahom, poslalniku, ali i sallatu sam dovedeno doblje, i bilo postavljeno u safove poredano u safove muškravci, žene, djeca Allaho poslanika alihi salatu sam došao sa svojima shlabima da se izrekne presuda šta će biti s njima i čekaju jedni i drugi i Allaho poslanika alihi salatu salam, primijeti ženom kako izlazi iz jednog greda, safa, povoda traži nekoga, ne interesuje šta će biti s njom treba da se izrekne kazna, presuda šta će biti, nju ne interesuje povoda, traži nekoga, ne osam će se na presud, traži nekoga, pronađi tamo u jednom redu sako svoje dijete. Ha. I ne stidi se nikoga. Uzme dijete naručje i do Pred svema. I pred muškarcima, i pred Nikoga se ne stidi. Ne interesuje šta će biti s njom. Nik se nikoga stidi. Pa moho poslani kada je izdavljeno sam došao tu ženu, jaz postupkom. Kaže, šta mislite? Da li bi ova bacila svoje dijete a ustav je letoči. Pored nje je ništa je ne sprečava. dali li bi, kaže, kako Allah poslaniče, kad je ne interesuje što će biti s njom i nikoga se ne stidi, kako da svoje djete baci u vat? Pa kaže Allah poslaniče, ali je srlaki osalam, arhamu bi ibadihi bin hadihi bi vardiha. Do isto je prema svojim robojima, odelje žene prema svome djetetu. A štogod te zadesi pod Allaha subhanahu wa ta'la, ti si vjernik, za tebe je dobro. Za tebe je dobro. Nemoj da se srdiš na Allahu odredu. I štogod te zadesi to prihvati kao dobro. Jel' došlo kada Isu kod imana muslima? Čudan li je primjer vjernika? I tako je samo sa vjernikom. Kada ga pogodi dobro, on je zahvalao Allaha <gled> subhanahu wa ta'la koma'la daješ više. Kada ga povodi musibet, on sa gora Allah s.a. strkljuje na tome, pa da vam Allah s.a. izlazi iz te situacije. Riječi je stane nije kao stanje djeljnika. Kada te povodi musibet, prihodi to kao odnos najljelosti i prema svome rogu. Zatim, zašto onda mi Allah s.a. daje musibete? Allah ti daje musibete opet rekao, radi tvoje koristi, radi naše koristi. Pa Allah nas iskušava da bih radila strkljenje. Allah subhanahu wa ta'ala za strpljenje posebno nagrađaje nije poznata tako na takvo nagrada. Inne ma uleta s-sobiru me ađerahum bih vajrih i sad. Inne ma čestica za hasr, za ograničavanje. Samo strpljivi će biti bez računa nagrađeni. Nije poznata nama na dunjavuku nagrada za strpljenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zna kako smo, pa se obraća no takav način nam na dunjavu čovjeka u tako nešto što ne zna, nešto što se skriva od njega, da moji da vidite, da moji da zna, koji evo viru, ako možete da znate, izgradite posebne pa strpljenje, pa ste vidjeti šta ćete dobiti za strpljenje. Pa Allah subhanahu ta'la stavlja na iskušenja, da bi povećao iman kod tebe, da bi povećao, osnažio vjeru i liko nije spremno dočekao iskušenja u Sibete, nosio se s da nije na kraju iz tih musivita izašao jače vjerio, tako jače imana. I kada je Allah, poslanik, alaihissalam, upitan ko se to najviše iskušava, ko doživljava najveće iskušenje, vzpomenuo tamo nekoga na kraju vjernika je rekao al-anvijal vjerovjesnici na prvom mjestu, pa najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'la se najviše iskušava, pa ako te Allaha na iskušenjem da zna ko si dobar kod Allaha subhanahu wa ta'la. Ako si vjernik, Dakle, iz toga to i prihvati na takav način. Allah subhanatala želi da ti potibne i da ređe kod sebe. Možda sa djelima, dobrim djelima koja imaš kod sebe, ne možeš da dostibneš da ređe stepene koje Allah želi da, izgra, da, da, da budeš na tom stakaju. Da ti da. A pa dakle, stavljate na iskušenje čistite. I dakle, što god nam se desi, makar to naš razum odbija, nikako ne mogao povrniti desiti se od iskušenja, to ushvati da je za tebe dobro I sira, že o to bi sa Allah poslali nikah, ali i sa nebo je scháza, pravko U Kur'ani, ker se spomnie samo jedno žensko ime, tako. Samo jedno ime se spomnie, tako. Je samo jedno ime ženy se spomnie. No, Merljen. Tako. Allah ne spominje, a to zato spominje muže, spominje, jer čovjeka po imenu vjerovijesnika spominje za, za uđuke, jer je obaja žena. I šaliti nama dakle da, da čovjek, jednik, muž treba dobro da bude ljubomoran od svoju porodicu, a ne govori drugima od svojeg žene, jer ne spominje ime pred drugima, jer njene osobine, ili da dozvoljava da je u svakom mjeri prati i ostalo. Allah nije nigdje u Kur'anu gdje se spominje muškarac, Spomenuo po imenu i ženu. Tako da to i djevi treba da to vrati i se Merljama, Merljama nije imala muža. Ha, nisam to htio. Spominu se muškarci, vjerovijesti i poslanici, tako, brojni. Mimo vjerovijestika i poslanika, spominio se jedan čovjek. Zaidibne Harci. Ne spominio sam kod ili, tako. Zaidibne Harci. A Zaidibne Harci bio ko? Zaidibne Harci. Pos, posinak Allah uposlalmika ala hi sallam. Pa kad se spomenu ala kur'an? Praslana doba I tada <yukiru> <coughs> <Posinu>. <coughs> je ukilu to? Posinak. A ibn Ha'ar je volio i kada bi ga nekog upitao ko se je govorio bi Zaid ibn ibn Muhammed. Volio je da se pripisuje Allah uposlalmika ala ušaraka, časti, ugojena. Polože Allaho koji po sami krali. Isaps. A kada mi uskraćemo ovo, Allah ga je spomenuo koji će se učiti dok javit. Do sve njega tamo. Allah ti nikada neće nešto uskratiti. I ti to spremno dočekati kao vijedik, ali ti Allah mi će dati nešto neko bolje. Pa je uskratio, posljedno u ljavanje, a da ono je mnogo bolje da se spominje o Allahom govom. Doga Allah spomine prije svega svojim imenom, poznat ono i da ubeji nekak, kada je Allah naredio poslaniko da dođe kod ubeja, da sjedne pred ubejom i da proši sura ubejine pred ubejom, da je ubej plakalo. Kaže, zar ne moj gospodar spomenuo mene po imenom? Plakalo A za i da i da i da Allah spominje to pogotovo u svojoj knjize koja će se učiti do sudnje predana. Zato što god nas pogodje od musiveta, znamo da je to dobro za nas i mnogi drugi U ovome ili na ovakav način možemo i provjeriti koliko smo ubijeđeni. Pa kada, dakle, prekršimo neku Allahu Subhanahu Tala narodu, čunimo nešto što je Allah Subhanahu Tala zabranio, onaj koji je ubijeđen, ubijeđen koji je čvrstog imana, čvrstog ubijeđenja, on se odmah vraća Allahu Subhanahu Tala. Nijemu potreba nikom. Kada ga šeitan da otakle, navede ga na gri, prisjeti se toga i vraća sa Allahu Subhanahu Tala. Tok onaj koji je slabo ubijeđen, slabo ubijeđenja, ili da Haman nema nikako moraš s njim družiti, družiti jel, govoriti, no, govoriti spomenjati primjere Serača, saliha, nekakva delljiva kazivanja, delljive priče da bi on ostavio grije Haman ga moraš i uvijediti da je to grije on su i ne prihvata da Odakle, moraš mnogo šta s njim činiti dok onaj to je uvijedjen odmah se vraća Allah wa ta pa također u iskušenjima kada pogode nas iskušenja ne da Hoćemo li prije tih iskušenja negat će imati lip govor a kada nas pogodi prvim i gubiti strpljenje, ili će vam biti od onih koji kažu, kada ih pogodi bilo koji u sivet, kažu i e, najbedaj ljubo i najbedaj ljubo. Zatim u stanju potrebe, dobro možemo provjeriti svoje ubjeđenje. Kada smo potrebili nekog dunjaluka, neke dunjavske potrebe, nešto nam tako treba na dunjalku i znamo, to se nalazi kod ovog ili onog vrata. Hoćemo li svoje srce vezati za njega? Samo da bismo došli do tog prezrenog dunjavuka ili ćemo da biti ubijeđeni na ono što je pod Allaha Subhanahu wa Ta'ala nam dovolno, i da ako svezati svejzati svoje srce za Allaha Subhanahu wa Ta'ala ni za koga, koga drugog, došli do tog dunjavuka ali ne došli do tijeg dunjavuka. Uh, Ibnu ibn Taimija, Rahimahullahu wa ta te širka Islana Ibnu Taimija, spominje kodbora o šefa'atu, ko nam može koristiti? Pa kaže, mogu ti koristiti četiri osobe, znači da li to pošto puta spomenuo. Mogu ti koristiti četiri osobe. Pa pogledaj, ima li tih osoba? možete ti koristiti onaj koji je apsolutno vlada nečim. Tim što te treba, on je apsolutnija vlada. on tako? Nema, pa tako Allah je jedini apsolutni vlada, Allah svi Zatim onaj koji podjednako vlada sa Allahom sučanjim. Nema i tako. Hvatim onaj koji služi Allaha subhanahu wa ta'u, pa da se zauzme za tebe, traži tebe nešto treba Allah, da moli Allaha subhanahu tako, sva te lice na dunjaku, odspadaju na dunjaku, uzamiti Allah, može biti odkoristi. Sutra na akiretu da vidimo da dođe neko i da se zauzima za tebe, kaže Gospodaru, ja se zauzimam za Mohameda, Ahmeda, Osmana i slično, da ga uvedeš u džene, spasi, džih nam, s To neće moći učiniti ni najbolji insan, najbolje stvarenje, Alhammed Aleyhi Salatu Prije ne Allah to Niko neće moći dođi? Fela tasma illa hansar. Nećeš taj dan čuti osim šakvar, javi. Stih u govorim. Nema. Niko da digne glas? Da digne glas. Prije toga, prije nebubi se pojavi. Allah suhanat al-duhu meleki. Nogi će kukati, jagi hroti. Jao ilena, men zaacena imar qadi nahada, teškovi se nama, ko nas prožio iz ovih kaburova, ko voće, ali kada dođe Allah subhanahu ta'ala, kada se spusti, kada dođe u meleki, u safari, na poredani budu, nećeš čuti u svim melekih, u se šabtavanje. Pa će Allah, Allah u poslani karih i srlacan dođi, Allah subhanahu ta'ala, i dobiti, i dobiti, i dobiti, sudut Allah ne kaže, ya Mohamed irfa' resak, osel tuqa, osel tužava, o Mohamed, podi mislu u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 Moji narod, moji narod. Pogledajmo tako se mi njegov umet odhodimo prema njemu, prema njegovu sunetu. Jel' tako? Niko nam ne može koristiti. Ni na dunjaku, ni na ahiretu. Osim Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'la. Zato kada budemo potrebi svoje srce, režemo za Allaha subhanahu wa ta'la, oslanjamo se samo na njega, u knjigama da pronađati da samo postoji jedan u tebaku. 11.1. terakoj, osnovat sa Allaha, wa sve drugo je, sve drugo je ništa, jel je tako? Zato da to je možemo ispitati svoje ubjeđenje, jel i ovdje. Također u blagostanju, mnogi počesto kada budu u siromaštvu, žive u siromaštvu, nakon toga Allah im ukaže, jel, e, ukaže imunjalu, ukaže svoje blagodate, prospeje na njih, oni zaboravaju na Allaha, sb.t. dok jedin bio u blagostanju, bio u siromaštvu, on je zaboravljen na Allaha, sb.t. odred on. Još nisam spomenuo šta je yatina i kako je. Štega se sastaje tim počinakom. U tebi način postizanja yatina, kako napod dakle da se postigne i kako da se postignje tim prije svega. Čuli smo dove, Allaho poslanikali salatu sa i nebolja šada. što god nam treba, pogotovo a povotovo na djelovanju je potrebno jer to najvažnije je u našoj unutrašnjosti i od toga zavisi sva ostala djela i počinima. A što god nam treba, to tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala što god nam treba da ostvarimo kod sebe ili da od sebe odagnamo, to je loše obratjamo se Allahu subhanahu tera sadom, zatim, neodhodno je da bi čovjek imao ubjeđenje, da bi imao jatim mora imati znanje, šarijetsko znanje každje zlanti učinjaci jatim, da spomenem sad, jatim se saštiri iz dva dijela čovjek biti ubjeđen bez ovoga dvoga ne može reći ubjeđen sam to i to a da nima kod sebe ovoga dvoga ispravno šarijetsko znanje mora imati ispravno šarijatsko znanje. A ispravno šarijatsko znanje jeste znanje iz Kitava i Sunneta. Iz Kitava i Sunneta. Ništa drugo. Govor ovog, mišljenja ovog, snoviđenja ovih ili onih, ništa. Dez, dakle, iz Kitava i Sunneta. Kako kažem ima, ima ima ula u telo svojom jednom kafte to šafiatu bin sarqiyat kitab almagia kaže bin sarqiyat kitab almagia kaže a poznatija kolonija da sadrži preko 5800 stihova i sve 11 stih završava na harkun zato se zove almagia alim qala allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum uril irfani Na njom što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što kaže o shabe tumačeti, je riječ i reče Allahov poslanika. to je najbitniji, da nas svi kažu da slijedi kitab i sunet, je li tako? Koga god pita, šir, ovo, gono, svi će reći, slijedi kitab i sunet. Dakle, ne samo to, kako slijedi kitab i sunet, slijedi onako kako su slijedi o shabe prve generacije. Oni su svjedočili objavi Kur'ane, oni su svjedočili objavi suneta, slušali su sunet, vidjeli su sunet, Kod Allahov poslanikavih je sa ocom zato ih onih najbolji poznaju. Kad nam nešto dakle bude nejasno, pratimo se onda riječima, po, pojašnjenju, komentaru i dijelima ashaba radija Allahu anhum, ejma'in. Znam ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanikavih, što kaže, poslanika, kaže ashabit umančajući prethod da, nije znanje, reč ludost, da se ostaviš po nekom pitanju riječi Allahov poslanika, a prihvatiš se kao u furani, a prihvatiš se reči nekom tamo čovjeka. Nije to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 da ne čini osim ono čime Allah s. tjela zadovolj. Zato da teško je da čovjek bude ubijeđen, a da ne ima ševijetsko znanje. Kod sebe nema dokaza za ono što govori, za ono što radi, a kamo bi dakle nikada možda nije nič šok, to je koji govori o tome. Dakle, da bi čovjek bio ubijeđen, mora imati ispravno ševijetsko znanje i to znanje mora se čustva nastaniti u ljevom srcu. Kako kaže Ibn R. Rahimahullah Zala, te vinišu ti je tim. Kaže, jedan je često nastanjevanje ispravnog šedvjetskog znaja u srcu, nakon čega više nema kolebanja u toj srcu. Nakon čega više nema sunnih ili zvobljenja tog srca. Pa da bi čovjek postigao da kri moraju imati ispravno šedvjetsko dakle, moramo učiti. Da dakle, bi smo bili uvijedzeni, moramo učiti. Kako kažu učenjaci, Elajim je sta miluke, voli akrivo dođe miluke. In, znanje budeš, Ti cao, to naražite on tebe da radžiš po njom, daže to cijak znanje. A saranje po njom. Tu ti ne idžiš, a naražite sebe kradžiš uvijek. Bo je krivo ľudženje uvijek, a jak njice te uvijekš, jak njice te uvijekš i savjera. Ono, što ci te turista na tjera ti da radžiš, je ste ljudi, da to je mi stekao više, može i to znamisa nastane čvrsto u tvojom srcu, onda ćeš činiti dobra djela. Ja danas ljubimo brojne, brojne moslimane koji se busaju i svoja prsa da i tvrde, da djeluju u džeket i džennem poglašu njihova djela, njihova djela vode do džennema, ne vode do dženneta. Mi su Ono što govore, ne imaju znanja Da smo na tom stepenu, kad vredamo džennet i džennem, onda ne bi se pri nama ili ne djela koja odbijaju, odbijaju, odbijaju, džene. Dakle znanje. Zatim, od stvari koje izgrađuju djetlini kod nas doprinose našemu ubiđenju jeste odbacivanje smutnih, nejasnoća, lesresa, svakakvih armišljenja koja slabe ubiđenju kao djednik neće čitati. Svašta, je li tako složit ćemo se? Svašta ne jede. Svašta ne pijemo. Išto tako ne smijemo svašta tušati. Ne smijemo svašta bledati ne smije ono svašta čitati. Dakle, čovjek vjernika koji hoće da bude ubiđen, ne smije svašta čitati. Ne smije se odazivati onoma koji pri sebi imaju šuh i nejasnoća. Ne smije se družiti sa onima koji hvala jednu vjeru. Vjernike i vjernica sastavaju se družaj samo onom dakle je hajt za njih. će izaći nakon tog skupa bolji. A ne dakle da odlazimo na skupove gdje će nam uljepšavati nekakve naše hijabe, Pa dakle od nikaba napraviti hijabe, pa od hijaba napraviti nekakve šamije, šareno, pa može malo šminka, pa može i pa može usne, to može svakako, ali kućica, tvojega muda, iza koga drugog. Iza koga drugog. A vijednik i vijednica ne smiju se družiti, odlaziti na sjeva gdje će njihovima biti slabi. Sve slabi i slabi. Se dakle, trebamo družiti tamo gdje se govori Allahovi vjeri, gdje se čita Allahova knjiga, gdje se postičemo, kde se postičemo na dobro, moramo se pozývati dobroj velitaku. Je Allah Subhanahu wa ta'la, čitajmo Allahovu knivu, nemam kada budem tome. Čitajmo Allahovu knivu, Allah Subhanahu wa ta'la pozývanie na dobro očetanje od zla spomnie prije imana, spomnie prije namaza, spomnie prije zekata. A zato moramo zabrnivati loša djela. مرمو قوصي تساكينا دبرا ديلا <تكو> كنتم خيرا أمتي أخيجت لنا استأمرون بالمعروف و تنهن عن المنكر وتؤمنون بالله استنادوا ينالك ويسيكا دا قيابي تراجدت لسيكيني دبرا ديلا و تساوستاني يلوشا ديلا يريد لله إما بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف و ينهن عن المنكر و الصلاة و Vijednici i vijednice su prijatelji zaštitnici jedni drugima. Traže da se čine dobra djela, da se ostave doša djela. Obodaju namaz i stvajuju se kad do kraja aleta pokovniča Allah posljednog. Dakle, trebamo popraviti svoje stanje. Ja ne smije da, nikada onaj koji nas upozorala da se okrenemo od njega. Da negodujemo, zato što nas je posavjetoje. Danas često možemo čuti kad je neko posavjetoje, ovaj drugi odmah kaže, ti mene ne voliš, ti mene mrziješ, ti protiv mene. Jeliti čovjek, Kajer, Selefu Salih je govorio bolji je brate onaj koji kad god te sretne te, po pitanju tebe, po pitanju tvoga ahireta bolji on od onoga koji kad god ti sretne dadne ti saku dinano i dirheno brova ti popravlja dunjavko, ti popravlja ahiret sada, kada bi se susrtao jedni s drugima, kada bi se susrtali govorili bi, brate moj, doista ja ne vidim sve svoje lahane pri sebi ne vidim, ne vidim sve svoje grijehe a ti ako primitiš kod mene neku mahanu, prozori me na nju I tako bi trbalo biti i mi, neće se popraviti, kako bi rekao imam Malik, završi se za ovom umeta, osim rekao kako se popravila prethodnica. Kako se oni popravili, prve generacije, jer svaki ajed, svaki hadid, svaki zavit, to je bio upućen njima i oni to prihvatali. Evo, na početku Surije i Bekareja, tako odmah u šestom i sedmom ajetu, imamo opasnu poruku u tom ajetu. Inna verdime kefahu seva un alihim, a an zvrtehum Oni koji neće da vjeruju, svejedno im je da li ti njiho opominja, ono opominja. Oni neće vjerovati. Kod nevijednika je svejedno da li ljudi posavitovani ili ne bili posavitovani. Oni se ne mijenjaju. Takvi dakle, ne biti mi. Kada nas neko posavitoje, nas mimo sve jedno pokrenca i kao da nas niko nije posavito, niko nam nije putio, niko nas nije pozvalo do. Zato dakle, vijednički i vijednica ne smiju izlagati svoja srca sumnjama koje tako lahko ulaze, ali i takako teško izlaze iz naše srce. Od stvari koje doprinose jakinu jeste i čvrsta odluka da bi čovjek bio ubijeđen. Kada nešto sazna, kada čuje iz Allahove knjige sunneta, Allaho poslanika, ali bi se ne i čvrsto odluči da će biti takav. Onaj koji bude sjedljiv i razmišljao šta će biti s njim ako priha, ako odbija. Ako se prihvati čvrsto, jer hoće li imati novo društvo, šta će biti s njegovim starim društvom, kako će njegova garodbina prihvatiti, kako će njegova sredina, okolina, okruženje ga prihvatiti, šta će reći roditelji, mogu li ja istrajati na ovom putu, onaj koji bude udjeljivao pare na Allah-u, svojih metak, novac, šta će biti, hoće li Allah to vratiti, neće vratiti, hoće li ko bude s osobom tako, sve na ovom oku, nikada ništa nećemo. Tek. Zato je kada čuje, odaziva se tamo, čvrstvo odlučuje. Tako je rekao Selef Solih davno, briga u dobrim dijelima, briga u tvojom stanju. Ako se brinuje za svoje stanje, postiće, takva briga postiče čovjeka na čvrstvo odlučuje. Kot to, bio sam do sad više neću, čvrstvo odlučujem, podlačem 10 crta, čvrstvo odlučujem, briga, Za činjenjem dobrih dijela postiće na čvrstu odluku, a čvrsta odluka doprinosi jetljivu, a jetljivu doprinosi bogatstvu dijela. Jel li jetljivu u džemljivu, a jetljiv će to ujepšati, ujepšate. Sad, jel li, je li doprimo u dobrim dijelima? Pugodak do onoga na kojima se staje. Bilo predavanje, uđeljivaju na lomom budu, i njega je to pogodilo i kaže, seda ukova kaže, tođem, pući sve ću podijelati. I kako vozim kola, približava se kući, kaže, pola da podijedim, dobra. Pa došao pred kuću, kaže, parto i tračino da gavnem i partito da gavnem. Mene došao u kući, žena šetet, osjet, osjet, komplet i ostalo, se samo na nje. Istovno, istovno u djebju. Od stvari jestaj poje mi straški zadaniih straški uđeva duže kako kaže ibn Khaymar u onoliko koliko se jedinci budu suprostavljali svome napsu toliko će i postići toliko će i postići je budan ali da dakle, god da koristi kinu ukoliko postignemo modernim računarima za šerijski znanjem zaklonjenjem od šumnih stvari i nejasnoćaš ubuhata šehervata budemo čvrsti Jeliko nosi tvrste odluke, ako Bog da, onaj ko se bude tako ponašao, koji dostiđi ubjeđenje, tvrst ima, bude kod sebe imao vjetin, živi se smjerenim životom. Znaći je samo za svoga gospodara. Ko spozna svoga gospodara, okreći se od svih ljudi. Ko zavrvi sloga gospodara, ostavlja sve drugi. Jeliko tako? I on će živjeti u rahatljubom. Samo če se smiravati svojom gospodaru, pražeti samo njegovu zadovoljstvu, pamakar aton potu se drugi rastrđevi, strahovate samo svojga gospodara, nadate se samo svojom gospodaru, što god dođe od njegovu gospodaru, on će biti zadovoljni, neće se se biti. I ja, on pa doista pokaže šehi hadislami imam, taj mi arahimahola putela živite do njavčki prijeće u džemnetu na Dunjavku, još na Dunjavku, kako je rekao šešće Islame Unutajnije, doista na Dunjavku postoji džemnet ko ne uđe u njega, ali iz uđenju A džemnet na Dunjavku je iz izpoznanja svoga gospodala, Allah s.w.t. postiza nje iskrene ljubav prema svome gospodalu, iskreno obožava njega jednog jednog jednog i slično. Znamo dobro da je također govorio šešće Islame Unutajnije, r.a. šta mi moru mojim tajnije. Moj gremet je u mojim prsima. On je samo mnom gdje godin. Pa ako protjeraju, to je za mene turizam. Ako me protjeraju iz jedne želje, to je za mene turizam. ako me strpaju u samnicu, u tome je za mene osamljivanje s gospodarom. ako me ubiju, to je za mene šahar. Pa je također rekao za ovu tamnicu u kojoj je preselio. Rekao je kada bi ovu tamnicu ispunio zlatom i dao je onima koji su ne strpali u ne bi se mogao nikada zahvaliti. Kada bi je ispunio zlato i dao onima koji su ne strpali u nju, ne bi im se mogao nikada zahvaliti. Nikad zahvaliti. Zbog onoga što je doživio, od osamljivanja sa svojim gospodalom, od izučavanja oboga izučanotala knjige, od ostavljena također znanja za sobom, kao što je poznat u tvoj tamnici, ostavio je na zidovima ispisanih dijela. Tako što smo uzeli sve. Ostavio je na zidu na te tamnice ispisano djelo danas stampano 3 debelatom Algorabus Sahih min bendalidin al-Naseef isprava na odvor on ma košpromion i savo vjer danas stampano 3 u tri ton kada bi mogao ovu tamnicu ispuniti zlato na duće mogu zahvaliti pa također ovo je jedan od plodova je fina od izima pa sa čovjek što god ga povodi od musibeta pa to ne vidi druga osim pa to osim kao blagodat od Allaha onaj koji bude ubijeđen da sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'la da je to dobro za njega, što god ga povodi od musibeta, to će za njega biti blagodati. Ti musibeti će za njega postati blagodati. Kao što je rekao Sufjan ibn Uvijajna, čovjek neće biti pronisli vijevnik sredog iskušenja da bi ne, ne bude prihvatao kao kao blagodati. Zatim onaj koji bude ubijeđen, dostigne stepen ubijeđenja. Na Dunjam oko kao što stoji ali peto da kad na Dunjam će opet pasti i uspeti uspjetje i natunjavoj prekreteto i natunjavoj kolako na da kodem ne robihom kolako gonoofrijon oni zeriti na ot ti svoga gospodara i oni se zasigurali osvjet na on puti na dunjavoj na khiretu i uspjetje na natunjavoj i na khiretu oni koji su ubegli oni uzimalo poku iz allah subhanahu wa taala ayat dokaz za meni kako je predhodilo Stepise, doista Allah'a ubećanje iština. Nemoj da te pokolabaju, oni koi nesubiđen. Kto nesubiđen, oni se kolabaju, oni se baumili. Takto oni koi subiđen, oni su stepili. Jak linda prinosi zadovoljstv, kaže Allah vajs, subhanahu wa ta'lu, subeb ma asaade mi musibetim illa bi idhnillah, wa ma yuknim billahi ehdi qalbe. I doista, čovjeka ne pogodi jedan musibeta od Allah subhanahu wa ta'lu, ako bude vero Allah subhanahu wa ta'lu, koji prihvati nekod taj musivet, Allah suprana talac je uputiti njegovo srce, pa kaže Ibnu Ispud, riječ o vjerniku koji pogodi neka nedaća, on zna da je to od Allaha, bude zadovoljan i preda se tome, a Ibnu Taim se nadovezuje pa kaže, zato srce ne može biti upućeno, ne može biti zadovoljno, ne može biti predan, osim za sa objeđenjem. Ne može biti zadovoljan, ne može biti predan svome gospodaru, osim sa za objeđenjem. Zato je kako tako potrebno ibrani drugi blagotati brojni drugi blagotati koje nalazimo kroz šerijatski tekstove postojano su neki ljudi koji na moću vjere vjer polsuvjeru na neposti diploma niti moštva niti preko znači došlo vjerski postiže sa nekim sa statem kako baš se transformuše srce hoćao da im a imen teni henduna bi birali i name Bože učinili vođe koji se pokoravali našim naredbama, nakon koje su bili strpljivi za našu naše za našu ajetu Dijelo koje bude učinjeno iz ubeđenja daleko daleko se više vrednije kod Allahu subhanahu wa ta'ala. Ono, dakle, je modak da što slabije naše ubeđenje jeste kak samo u tih spominu nazivanje srca za nikoga drugog. Nazivanje srca za nekoga drugog to slabe obiđenje, to slabe imam tako je prtunost. Tako može čovjeka isti iznimavati. Čovjek veže svoje srce za nekoga, za nekoga drugog. Kažu, se ne poslavi, onaj koji veže svoje srce za nekoga drugog, taj, neće osjetiti miri iz obiđenja, kamo da bude obiđen? Neće osjetiti da raj, hateru je kin, a kamo da bude obiđen da ima prisadnija klina. I zasigurno, dakle, odazivanje šumama, smutnjama, sumnjama, takva osoba nikada neće biti obiđena. Onaj koji hoće da zabiri malo ovdje, malo ovdje, da im šta ovika, da im šta da im šta ovika, kako je ovaj dovoljivo ovom, kako je ovaj izvratio njemu. Taka, takva osoba nikada neće naučiti nešto izvijeriti i u to da će tu uvijezina. Zato je, je sada naš preporučiva da čovjek koji traži ševjetsko znanje, koji hoće da ide u ovim državama, stepencama, da sjedi pred učenim sam do desetak godina, da uči kod njega, pa onda kada postigne temelja u sule, onda ide dalje, a dograđuje svoje znanje dok miš pao u ruke na onje na kraj je